Не перериваючи спостереження, я поснідав бутербродами. І ще не встиг дожувати останнього, як до будинку підійшов перший клієнт. Густо неголений чолов'яга, одягнений у пом'яту піджачину і запрану сорочку. На вигляд йому можна було дати як сорок, так і 60. Кілька хвилин він нерішуче тупцював біля входу, і я подумав собі, що, певно, даремно власник кабінету оформив його з таким шиком. Мармур, пластикові одвірки і віконниці, темно-синє, тоноване скло. Та й горила з безформним шматком м'яса замість носа відлякає кого завгодно. Ні, не продумано це у вас, громадянине Якубовичу. Ой, не продумано! Нарешті чолов'яга наважився і зайшов. Ах, як жаль, що я не маю парасольки. Але така апаратура для зняття звукової інформації з віконного скла коштує дуже-дуже дуже дорого. Тож для мене це недосяжна розкіш. Нічого не вдієш. Пробув він там недовго. Хвилин за 10-15 відвідувач вийшов і млявою ходою почвалав геть. Трохи подумавши, я залишив авто і пішов за ним. Судячи з усього, Якубович відмовив цьому чоловікові, і тому варто було з цим невдахою поспілкуватися перш, ніж іти туди самому. Зображеної людини зазвичай виходить причудове джерело інформації.